Зустрічі на довгій дорозі. Вступ. Життя моє йде послідовно до свого природного кінця. І це не дивно. Мені вже 82-й рік, а позаду довгий, нелегкий, а часом і трагічний життєвий шлях, коли було стільки сприятливих для загибелі моментів, а я, мов той гумільовський божевільний трамвай, що прогремівши по трьох мостах різних епох, заблудився в бездні времен. Людям похилого віку часто не спиться і пригадуються нічницями ті, котрих давно вже нема серед живих, вількають у пам'яті окремі епізоди, а то й цілі сцени постають так виразно, не би те сталося десь зовсім недавно. Чимало з того, що бачив, я використав у своїй творчості, але далеко більше лишилося неперенесеним на папір. Та й куди було мені перенести його, коли раніше тяжкі обставини, а тепер стан здоров'я у це? Лишається тільки писати фрагменти тих подій та бліді контури тих людей, що траплялись мені на життєвому шляху, не додержуючись ні історичної послідовності, ні якогось прагматичного зв'язку між ними. Лишається писати без будь-якої надії побачити написане в друку, але мушу писати, бо інакше життя втрачає всякий сенс. Предтеча сучасних моржів Навряд чи хто, крім сусідів, знав у дореволюційній охтирці його прізвище, ім'я та по батькові. Але відомий він був цьому місту завдяки своїм двом посадам, де він працював за сумісництвом. Це був повітовий гицель і золотар, гроза міської собачні і вкрай потрібна власникам будинків особа. Коли неколи його можна було бачити посеред міських вулиць, де він, зарослий, ніколи не чесаний довгою бородою в якомусь фантастичному капелюсі, що його роздобути він міг хіба тільки десь на смітнику, поважною сократівською ходою поволі сунув поряд своєї халабуди, яку спроквола не поспішаючи тягла худезна шкапа. У халабуді жалібно скавчали піймені собаки, мабуть, Передчуваючи, що їх везуть на шкуродерку, гицель не звертав ніякої уваги на те вищання і простував далі, тримаючи напоготові довжелезне пужално, що кінчалось якоюсь хитромудрою петлею, якою гицель спритно заарканював необачних сірків та бровків, котрі бігали міськими вулицями, а надто на базарі, шукаючи випадкової поживи. Собаки пручались у гицелевих руках, схожих на лапи, але не було випадку, щоб жодна з спійманих жертв укусила б гицеля, коли він запихав її в халабуду. Собаки чи то нюхом, чи з якоїсь собачої інтуїції відчували в гицелі свого смертельного ворога, і ще здалека, побачивши його, розбігалися в розтіч, щоб сховатися десь під ганком або у вузеньких суточках де їх не могла дістати зловісна гицелева петля. Якщо в гицелеву халабуду попадались випущені на вулиці породисті трезори або діяни, це давало гицелеві певний дзиск, бо власник породистої собаки, дізнавшись про лихо, що спіткало його улюбленця, біг на шкуродерку викупляти свого улюбленця. Лаяти чи дорікати гицілеві за те, що він схопив породистого собаку, не можна було. Гицель не мав ловити собачню по дворах, а на вулиці в нього були розв'язані руки і повна воля. Обов'язки з золотаря він виконував, звичайно, вночі, тільки для цієї операції гицель запрягав шкапу в довгий високий ящик, а за знаряддя виробництва з золотареві правило таке ж довге пужоно з прив'язаним до кінця відром, яким він вигрібав Лайну із відходків, куди його наперед запрошували хазяї в разі потреби. Бід цієї другої роботи одяг Гицеля Золотаря просмердівся наскрізь, а після чергової операції від нього так гидко тхнуло, що близько коло нього не можна було стояти, не затуливши нос. Мабуть, розуміючи, це Гицель Золотар уникав з'являтися між людьми і жив десь на околиці міста відлюдним. Але раз на рік був день, коли гицель Золотар вважав за своє право стояти як рівня між людом, що скупчувався на березі невеликої і неглибокої річки Охтирки, що перетинала місто на дві частини і за містом впадала у славнозвісну ворсклу. Це бувало на водохреща, на Ярдань, як звали це свято в народі. Трохи далі від широкого мосту вирубували широку ополонку, біля якої ставили вилити з криги високий хрест. До цього місця з собору урочисто йшла велика процесія, що складалася з духовництва і півчої, а на чолію урочисто ступав проти Єрей, отець Гаврило, притуливши до похиленої голови металевий хрест, якого тримав Голими руками. На дворі стояв добрячий мороз, від якого люди, щоб зігрітись, тупцюли на місці і потирали вуха, а оття гаврила: "Не вравні ніякий мороз. Не інакше як святість рятує його від обморожування", думав я, і лише через багато років дізнався, що наш пратої й рятується від морозу не небесними, а цілком земними засобами. Натираючи руки і чоло, над ополонкою відбувалась коротка церковна відправа, після якої отець Гаврила тричі опускав у воду Христа, після чого рота уланів робила залп із рушниць, а у повітря злітали спеціально принесені для цього голуби. Вода освячена, і, розштовхуючи людей, до ополонки підходив відомий усім наш повітовий гицель Золотар. Не поспішаючи, поважно, мовчинив якесь таїнство, гицель скидав кожуха, вилазив із валянців і роздягався до тіла. Тоді не водилось трусів, і гицель, у чому мати породила, опускався в ополонку і тричі занурювався в крижану воду, розтираючи долонями. Зарослів волоссям груди, не мов би змивав із себе всі свої собачі гріхи. Перехрестившись широким хрестом, Гицель неквапом вилазив із заполонки, вскакав у свої валінці і, накинувши на плечі кожуха, закидав назад голову і одним духом випивав шкалик горілки. Не закусуючи нічим, він швиденько одягався, запинався в кожуха і йшов геть не оглядаючись назад, де люди глечиками і мисками черпали заполонки свячену йорданську воду. Я не пам'ятаю випадку, щоб хтось після Гицеля ліз і собі в ту крижану купіль, Але без Гицеля, кажуть, і вода б не освятилась. В Охтирці він був єдиний предтеча сучасних наших моржів. Свої дурні! Часто-густо за дореволюційних часів повітові міста славилися своїми дурнями. Це не були божевільні в повному розумінні цього слова, але певне відхилення від психічних норм у них безперечно було. Це були диваки, хроніті якоюсь химерою, що визначала їхню безпечну для інших людей поведінку і правила за розвагу міським обивателям та вуличним хлопчиськам. Не пасла задніх до цього і Охтирка. Тут було дві знаменитості, котрих знало все місто – Давид Феоктистович і Сільвестр Іванович. Найіскравішою постаттю був Давид Феоктистович Форов, у якого були старші за нього брат і сестра, що мали вищу освіту, а до Охтирки наїжджали тільки влітку усі троє були дуже подібні одне на одного, і у кожного з них зрослись на перенісці брови, одна за знак психічної дегенерації. Старший брат і сестра рідко коли показувались на людях, і весени зовсім зникали з міста, зате Давида Феоктистовича можна було побачити скрізь. Він прислужував духовництву у соборному вівтарі, роздмухуючи кадило і був на побігеньках, виконуючи ті чи ті замовлення окремих священників. Метушився на похоронних процесіях і допомагав поліцаям під час парадів у полку осажувати публіку на тротуар. Манієї Давида Фактистовича була ніби служба сискної поліції, якою він дуже пишався і намагався старанно виконувати, Досить було комусь сказати Давидові Фектистовичу, що десь на вулиці загубилось п'яте колесо довоза, як він одразу ж кидався у пошуки. Інколи соборні попи запрошували Давида Феоктистовича на свої вечері. Тоді він у поті чола крутив на кухні м'ясорубку, бігав з дрібними дорученнями до крамниці і носив на кухню дрова. Звісно, стіл. З гостями його не садовили. За послуги його вдосталь годували на кухні, але ходити по кімнатах і стежити, як грають у преферанс, Давидові Феоктистовичу дозволялось. Горе було тому гравцеві, котрого Давид Феоктистович обирав за об'єкти своїх спостережень і ставав позад його сільця. Нічого не тямлячи в грі, Давид Феоктистович раз у раз давав поради своєму підопічному і обурювався з кожного його ходу. Ну, навіщо ви пішли козиркою, коли у вас є жировий король? Ви просто не вмієте грати!» Ці зауваження дратували гравця, а головне розкривали для інших його карти, що призводило до програвання. Підопічний сердився, нервувався, це смішило інших гравців, але єдине, що могло звільнити невдаху від непроханого порадника, це попросити його щось принести або загадати Давидові Феоктистовичу якесь безглузде запитання. На зразок, чи ви, Давида Феоктистовичу, не пам'ятаєте, якої губернії Сибір? На що Давид Феоктистович, подумавши, трохи відповів, здається, чи не Саратовської? Давид Феоктистович був невід'ємною частиною міського життя. Якщо його довго не видно було на різних публічних церемоніях, усіх дивувало, а де ж це подівся Давид Феоктистович? Хто зна, скільки б ще літ допомагав він священникам у вівтарі та поліції під час парадів і хресних ходів, але прийшла революція, і Давид Феоктистович загинув через свою манію, яка нікому не завдавала шкоди. Коли 1919 року червоні частини захопили Охтирку і стали перевіряти на вулицях документи в перехожих, спинили й Давида Феоктистовича. Документів при ньому не було ніяких, і через те його спитали, де він працює. Давид Феоктистович з гордістю відповів червоний армійцям, що він агент сискної поліції. Цього було цілком досить, щоб його тут же розстріляв. На противагу Давидові Фактистовичу був Сільвестр Іванович. Вельми спокійна, тиха людина, котру лише зрідко можна було побачити на Ахтирських вулицях, через що його знали далеко не всі у місті. Його дивацтво... Полягало в тому, що раз на місяць, у точно визначений день, він приходив до грошовитих мешканців пожалування. Йому давали гривенника, і Сільвестр Іванович, чемно подякувавши, зникав, щоб через місяць, у цей самий день, знову прийти пожалування. Сільвестр Іванович був дуже люб'язно, готовий до всяких послуг людина. Йому можна було доручити здати на пошті листа. Або передати комусь якусь річ, і можна було бути цілком певним, що Сильвестр Іванович виконує доручення бездоганно. Веле ця послужливість і погубила його. Раптом Сильвестр Іванович зник із міста, не приходив більше ні до кого пожалування, не видно було його і на міських вулицях, лиш через якийсь час. Пішла по місту чутка, що якісь невідомі вахтирці-люди повезли Сильвестра Івановича до Харкова, і там, знаючи його послужливість та викональність, посадили в центрі міста на мосту через Лопань, дали йому велику пачку революційних прокламацій і наказали роздавати кожному перехожому. Сильвестра Іванович за своєю звичкою старанно виконував доручення, не припустивши жодної людини, що проходило повз нього, поки не сунув крамольного папірця і поліцейському приставу. Той, прочитавши прокламацію, схопив Сільвестр Івановича за барки і одвів до поліцейської дільниці. Як там повелись з Сільвестром Івановичем, нікому не відомо, тільки слід після цього за ним запався. Вахтирці вважали, що не інакше, як Сильвестра Івановича, запакували на соборовій дачі, цебто Харківській психіатричній лікарні, де він і скінчив своє тихе, безневинне життя. Колишні поляки Мені колись випало прочитати в одній анкеті відповідь про національну приналежність. Бивший єврей. І ця відповідь звучала анекдотично. Але в житті до революції мені довелось зіткнутися з двома колишніми поляками, які себе вважали за росіян, і ніхто в місті не сумнівався в їхній російській приналежності. Коли після третього поділу Польщі більша частина її опинилася у складі Російської імперії, за влучним висловом Леніна цієї великої тюрми народів, її стали підганяти під загальний всеросійський ранжир, як і всі поневолені нації, почалася русифікація освіти витіснення польської мови з офіційного життя і рекрутчена. Тільки релігії не теркалась енергійна, нівелізаторська рука, і Польща лишалась католицькою. Поки поляк лишався католиком, він лишався і поляком за національністю. Дарма, що й назва царства польське» помало замінялась на Привістянський край. Звісно, все це викликало ворожнечу й ненависть, але після поразки останнього повстання 1863 року Польща втратила надію на своє відродження і, хоч не так багато, як Україна чи Білорусь, все ж стала давати свою данину на вівтар Отечества Чужого. Усі ці славнозвісні російські діячі Сіоковський, Приживальський, Крижижановський, нарешті Дзержинський і Менжинський. Були з походження поляки, а подекуди і нащадки польських повстанців 1863 року. Були такі два і серед педагогів Охтирської гімназії, про польське походження яких свідчили тільки їхні прізвища – Сєдлецький і Квіцинський, більше відомі серед гімназистів та охтирських обивателів своїми прізвиськами – Козел і Клишко перший через свою незвичайну упертість, другий через свої крові ноги. Обидва вони були православні, а не католики, і в своїх політичних поглядах крайні реакціонери. Козел був до того ж гласним міської думи, але і в гімназії, і в думі він виявляв таку упертість, з якою козла ніхто не міг спихнути. Якщо в якогось учня з усіх предметів були самі п'ятірки в атестаті, а з математики, яку викладав козел, стояла двійка, вся педагогічна рада не могла умовити козла поставити бодай трійку. Козел лишався непохитним. Через козла вішились і стрілялись гімназисти, але ніщо не могло змінити козлової удачі. Він був як кремінь і лишався далі грозої гімназії. Досить було після перерви вийти козлові з учительської, як у класі наставала могильна тиша. Лисувати брескли на виду, з випнутим черевом і понурим поглядом, козел досить прудко, як на його літа, входив у клас, поважно сідав за кафедру і, нашвидку, записавши в журналі зі слів чергового, кого нема на лекції, витягав із бічної кишені свого маленького записника. Наставала жахлива хвилина, коли козел із записника вибирав чергову жертву. Річ у тім, що козел не просто перевіряв знання учнів, а намагався впіймати нас лиському тих недбайливих щодо опанування математичної премудрості простаків, котрі, бувши викликані учора, сьогодні спочували на лаврах і не приготували як слід завдання. Головне, що проти козла не діяло навіть безглузде заклинання, тихо сидіти і шепотіти. Сухое дерево назад задні п'ятіца, досить поширене серед гімназистів за бобон, ніби рятував от виклику. Рідко яка лекція з математики обходилась без двійок і одиниць. У кожної людини буває своє шкульке місце, а у козла їх було аж два. Він захоплювався фотографією і на усе на світі любив гігієну. Кожної неділі козел сідав у свого тарантаса, на передку якого сидів разючо подібний на козла порубійко і їхав до крамниць, де торгували всяким фотографічним начинням або термометрами і барометрами. Поповнивши запаси всяких гіраш-фіксажів та подивившись чи не продається якоїсь нової конструкції барометр, козел урочисто повертався додому. Не можна сказати, що козел визначався віртуозністю у фотографії. Але це був своїй рідний аматор, якого, здавалось, захоплював сам процес перенесення живої натури на глянцевий папір-фотознімка, через що козел фотографував будь-що, знайомих і незнайомих людей, коней, Собаку дворнягу, що спинився чогось серед двору, або горобця, котрий залетів на підвіконні. Якщо фотознімок був удалий, козел дуже тішився і казали, що вдома у козла назбиралось багато альбомів з такими безмістовними фотовправами. З великою ретельністю козел міряв щодня температуру повітря і записував у спеціальний щоденник. Про користь гігієни і потребу її пильно додержуватись, козел міг просторікувати хто зна скільки часу. Цими козловими дивацтвами і користувались нездібні до математики або ледачі учні. Козла можна було заговорити, тобто витягти на розмову про фотографію на цілу годину його лекції. Ця місія дручалась бездоганному щодо знання математики учневі, котрий, піднісши вгору руку, Чим питав дозволу спитати, підходив до кафедри і показував козлові позичений управного аматора фотознімок, прохаючи оцінити й дати пораду. На цього гачка козел часто ловився, забував про свого записника і пускався у розмови про всякі системи фотоапаратів, радив як ліпше проявляти і закріпляти платівки, поки не чувся рятівний дзвінок у коридорі, що сповіщав про кінець лекції. Але горе було тому учневі, котрий наважувався самотужки заговорити козла. Піднесе руку який-небудь пилипець, що з якихось причин вдома і не доторкнувся до домашніх завдань, і спитає «Я чув Костянтину Фердинандовичу, що вже вигадали кольорову фотографію, чи правда цьому?» «Кольорова фотографія?» Це справді цікавий винахід, але про це поговоримо іншим разом. А тим часом ідіть до дошки, відповідає незворушно козел, і пилипець перелякано, як кріль у пащу полоза, йде до дошки, щоб повернутися через кілька хвилин з одиницею. Зрідко траплялось, що козел, почувши серед лекцій чийсь кашель, несподівано сідав на свого улюбленого гігієнічного коника і заводив мову про всякі хвороби, та як від них устерегтись. Насамперед, треба добре мити руки, чистити зуби, уникати застуди і ні в якому разі не курити. А то зайдеш у кімнату гімназиста, а там так тютюнищем тхне, хоч соки ровішай, казав на останку козел. Вважаючи, що висловився дуже дотепно, козлові подобалось, коли ми удавно реготали з тих його неоковирних дотиків і заохочували далі говорити про гігієну. А чому би замість витрачати гроші на тютюнище, не купити собі надвірного термометра і записувати щодня температуру, а потім через рік подивитись, цікаво, яка була температура повітря торік або поза торік. Ми вдавали, ніби це справді нас дуже зацікавило, хоч я не знаю жодного випадку, щоб хтось справді придбав собі термометра і морочив собі голову торішньою температурою. Козел ніколи не сміявся. Мені важко уявити його завжди похмуре обличчя, навіть хоч трохи усміхненим. Але козлові подобалось, коли клас, звісно, удавано, риготав з його важкуватих дотипів, і ми риготали, щоб заохотити козла не вертатись до осоружної математики. Та це спричинилось до трагікомічного випадку, що надовго відбив у козла охоту просвіщати нас у галузі медицини взагалі і гігієни зокрема. У старших класах гімназії вчився дуже здібний учень Веселовський, котрий визначався до того ж і артистичною здібністю реготати, для чого йому не потрібні були ні репетиції, ні найменше підготовки. Домашні завдання він робив на перервах між лекціями, одразу схоплюючи суть предмета. На лекціях він приспокійно читав під партою черговий випуск пригод сищиків Нато Пінкертона, Ніка Картера та Шерлока Холмса. Він не робив винятку і для козлових лекцій, коли козел пояснюв нову теорему або викликав когось до дошки. Поруч Василовського сидів син поліцейського пристава Слатін, на обов'язку якого було штовхнути сусіду в бік, коли треба було реготати з приводу якоїсь нової потуги козла на дотик. Одного разу Слатін розсердився за щось на Веселовського і надумав помститись. Веселовський забув уже про сварку з Слатіним і весь поринув у далі незвичайні пригоди спритного сищика, коли козел, записуючи в журналі «Кого нема на лекції», Звернув увагу, що вже третю лекцію пропускає учень Андрушов. «А що з ним сталося?» – запитав козел чергового. Андрушов захворів на інфлюенсу, – жорно відповів черговий, і козел несподівано впіймався на свого улюбленого гачка. Примітка, інфлюенцію тодішні лікарі назвали всім відомий теперішній грип. Дехто помилково думає, що інфлюенца – зовсім незначна хвороба на яку не варто звертати серйозної уваги, сказав козел, кладучи на каламар перо і не витягуючи свого страшного записника. А тим часом це захворювання, якщо не вберегтись, може дати вельми сумні наслідки. Та ось нема чого за прикладом далеко йти. Поза рік моя теща захворіла на інфлюенсу, пролежала три дні у ліжку, на четвертий встали через день поїхала кіньми в Тростянець на весілля своєї небої. Дорогою вона перемерзла, їй добре провіяло, і, приїхавши до Тростянця, одразу ж захворіла на запалення легень. Усі в класі вдали скорботне обличчя, виявляючи цим співчуття козлові і його тещі. «І що ви думаєте?» Через чотири дні ця мила, добра, люб'язна жінка померла. Слатін тихенько штовхнув Веселовського в бік, і той, кинувши на тенкертона в парту, зайшовся таким голосним заразливим реготом, що не тільки козелу, а й усі ми зацепеніли від несподіванки. Веселовський, почувши, що його щирий регіт ніхто не підтримує, і він регоче соло, зблід і круто урвав на Півноті регіт, а козел оговтався тільки за хвилину і ледве зміг промовити обережно. Ви збожеволіли, Василовський, вийдіть із класу. Звісно, після цього посипались двійки й одиниці, а Василовський, незважаючи на свої математичні здібності, вище трійки ніяк не міг піднестись у козла. Химерний кінець спіткав козла, будучи таким ентузіастом гігієни, він загинув від недодерження елементарної гігієнічної вимоги, загнав скалку у пучку вказівного пальця правиці і, не продезінфікувавши голки, став колупувати скалку, що призвело до зараження крові, від чого козел через тиждень у бозі почив, що, як ми всі радісно казали, дуба дав. Не тільки учні гімназії, але й учителі, та гласні міської думи полегши не зітхнули, дізнавшись про смерть козла. Мало кому кидали пригорщі землі у могилу з такою охотою, як ми, гімназисти, коли ховали козла. Минуло чотири роки, як помер козел, і два роки, як я скінчив Охтирську гімназію. У серпні 1919 року я був в українській армії на Денікінському фронті. Перехід пішим порядком з тилу на фронт протягом цілої ночі мене дуже стомив, але спати було ніколи, бо зрання почався бій. Мене з кількома козаками призначили охороняти артилерійську батарею від можливого наскоку ворожої кінноти. Батарея добре замаскувалась за невеликим гайком, і денікінська артилерія довго не могла намацати її дарма, що за батареєю, Мов, на ярмарку скупчилось багато тимчасово мобілізованих селянських возів з снарядами. Коли ворожий артилерійський вогонь перенісся на інші ділянки широкого фронту, я, стомлений, приліг на одного воза поряд з снарядами і ниттю заснув. І сниться мені кошмар. Я знову в гімназії, з учительки вийшов козел з своєю математикою з якою в мене бували часті конфлікти. Козел сів на своє місце на кафедрі і витягнув записника. Не приготувавши як слід домашнє завдання, я чую з жахом, як козел називає моє прізвище. Я підводжуся з місця і прокидаюсь від недалекого вибуху денікінського снаряду. Перебуваючи ще під сильним враженням сну, я ніяк не можу отямитись і дібрати де сон, а де дійсність. Лиш коли розривається неподалік другий снаряд, я остаточно приконуюсь, що я не в гімназії, а в бою, і це, очевидно, ворожа артилерія таки намацала нарешті нашу батарею. Читачеві важко буде повірити мені. Але це справді було так. Я полегшено зітхнув і подумав, яке щастя, що козел більше вже ніколи не викличе мене до дошки. На схилі віку... Я випадково зустрівся в Коломиї зі старшим сином Козла, відомим вогтирці адвокатом. Гай-гай, куди його занесло життя. 1937 року він необачно взявся боронити на суді жінку, що з ревнощів убила свого чоловіка командира. Убивцю він таки оборонив, але за свою адвокатську спритність заплатив десятирічним ув'язненням у далеких таборах обвинувачений в тому, що хотів послабити бойові сили Червоної армії, захищаючи вбивць її командирів. У Коломи він працював політурником, набувши в цьому фаху неабиякої досконалості і загальної пошани. Мене не вразили сумні сторінки його біографії. Подібні перебиті траплялись тоді з багатьма людьми. Але я був дуже здивований, дізнавшись що син козла на схилі віку раптом зацікавився своїм польським походженням, і став вивчати польську мову з польсько-українського словника, і навіть брав приватні лекції в якоїсь старої в вколоми польки, не знаючи, чи вийшов із нього майбутній поляк, як із батька колишнього поляка вийшов росіянин. Цілковитою протилежністю Козлові. Був спочатку інспектор, а потім директор Ахтирської гімназії Квіцінський Павло Якович. Якщо козел за очима кольору гнилого винограду і тяжкою вдачею являв собою скоріше інтернаціональний тип бурмила, то Квіцінський або Клишко, десь одних з козлом літ, своїй зовнішністю дуже скидався на польського шляхтича. з сивизною, трохи кучеряве волосся на голові. Такі жохайно підстрижені вуса та жваві сіроблакитні очі свідчили про давню шляхецьку породу і разом із характерним польським прізвищем нагадували про його національне походження. Якби не клишоногість, яку він прикривав довгополим мундиром, його можна було б і тепер вважати за красення. Навряд чи він був ревним православним, Хоч як директор вистоював усі вечірні і обідні в нашій домашній гімназіальній церкві, а будучи ще інспектором, організував Прощу залізниці до мощей Іоасафа в Білгород. Але це диктували суто кар'єристичні міркування. Вище начальство оцінило за попадливість Квітінського і рано зробило його директором. Він був щирий монархіст. І, демонструючи це, дозволяв собі прикру нетактовність. Почувши, що в нашому класі гармидер під час перерви, він раптом заходив і вигукував. «Що за жидівський маламед?» «Дарма, що в нашому класі вчились два євреї». Для нього не існувало ні польського, ніякого іншого національного питання. Коли почалась Перша світова війна, Павло Якович раз у раз улаштовував у гімназії літературно-музично-вокальні патріотичні вечірки, на які неодмінно запрошував вищого представника поліції, повітового справника. На цих вечірках гімназіальний хор співав на мотив польського національного гімну «Гей, славяні, здесь свободна річ, родная ельоцца», і замість української «гей, на горі женці жнуть» Також без глузду полк піхотний на війну йдет. Гімназіальний духовий оркестр з великим піднесенням вигравав гімни союзних держав, починаючи від російського «Боже царя Храні» і кінчаючи екзотичним гімном Японії, що захопила на початку світової війни німецьку колонію в Східному Китаї дзіндао, і теж вважалася за союзника. Одне слово Павло Якович мав тепер широке поле доводити свій російський патріотизм і бездоганну вірну підданість. У гімназії подеякували, що Клишко має широку шпигунську мережу, до якої залучив навіть перукаря на центральній вулиці, щоб наглядати за гімназистами і бути в курсі всіх справ, що стосувались його гімназіальних вихованців. Але треба віддати належне Клишку. Він не зловживав шпигунськими відомостями, бо хотів бути популярним серед учнів. Якось гімназисти восьмого класу розсердились на нашого гімназіального законовчителя отця Михайла Кочетова і побили йому вночі шибки. Ця захвала помста поставила на ноги не тільки гімназіальне начальство, а й поліцію та бешкетників так і не знайшли. Через рік коли заводій цієї праці був уже студентом, Клишко, зустрівши його на вулиці, спинив. А я ж знав, що вікна Кочетово розбив ти, Ісиченку. Ісиченко зніяковів і сердечно подякував Клишкові, бо коли б той дав хід цій справі, не бачите б Ісиченкові університету. Треба сказати, що Квітинський був чудовий педагог викладаючи русскую словесність, як тоді звалась російська література. Він дав нам елементарні знання з теорії літератури і привчив нас багато читати і роздумувати над прочитаним. Він не задовольнявся тим, що учень слово в слово перекажився написане в підручнику про того чи того класика, хотів, щоб учень висловив ще й свій погляд на класика, дав йому свою оцінку. Десь у жовтні 1916 року, коли ми у восьмому класі вивчали творчість Гогаля, Квітинський викликав мене. Це припало на той час, коли я прочитав історію України Русі Аркаса, декламатор досвітні вогні і нецензурований Шевченків кобзар, що його як трофей привіз із окупованої Галичини офіцер Гожієнко, старший брат мого однокласника. Цієї лектури було досить, щоб я став свідомим українцем, як казали тоді. Коли я докладно переказав Квіцинському все, що було надруковане в підручнику про великого класика російської літератури, Павло Якович спитав мене, чи все мені подобається у Гоголя, маючи на увазі, чи всі його твори заімпонували мені. І тут моя солодка нова віра прорвалась назовні. І з запалом Неофіта я відповів, ні, не все. Мені не подобається, що Гоголь писав свої твори нерідною мовою. Цебто як нерідною мовою? Вилупив на мене очі з крайнього подиву Павло Якович. Він писав їх по-російському, а не по-українському, як то робив Тарас Шевченко. Ах, вон воно що, промовив Квіцінський. Я приготувався сприйняти на свою голову всі громи й блискавки, що мали посипатись на мене від такого вірного слуги царату, яким був Квітінський. Та розумний педагог знав, що я рада зазнаю будь-якої кари, бо за ідею треба ж постраждати, і він удався до іншої тактики. Помовчав хвилину, а потім, розвалившись на стільці, став висміювати те, що стало мені найдорожчому житті. Ну, хіба ж можна говорити серйозно, Давидов, про якусь українську мову, цей мужицький жаргон, якого, крім базару, ніде не можна застосувати. Невже ви думаєте, що цю мужицьку вірку можна запровадити у словесність, в культурне життя? Примітка, у гімназії я значився під зросіщеним прізвищем Давидов, якого я позбувся, ввійшовши в літературу і повернувши собі прізвище моїх далеких предків. Цією мовою уже створена література тихо пробурмотів я. Ви хочете сказати Шевченко? Шевченко – це виняток, а винятки, як відомо, стверджують правило. Це безперечно талант, але можна тільки пошкодувати, що він вбрався не в ті шати, в які слід було б. Якби Шевченко писав по-російському, з нього вийшов би малоросійський кольцов, а так, крім Шевченка, є ж Щекотляревський, Леся Українка, Грінченко, боронився я, але Павло Якович перебив мене. Чув про таких, але всі вони фантасти і диваки. Бачив я у Валуйках, де два роки був інспектором гімназії одного нотаріуса, українофіла. Освідчена людина... А балакає по Хохладському і носить вишивану сорочку. Це ж просто смішно. Еколонада до якась. Гучний дзвінок у коридорі провістив велику перерву. І Павло Якович, забираючи класний журнал, сказав мені. Зайдіть, Давидов, до мого директорського кабінету. У кабінеті, де ми сиділи тільки у двох, Квіцинський спитав мене. Скажіть Давидову. «Де ви набрались таких шкідливих і небезпечних ідей?» «Ні від кіля, спокійно відповів я. «А все ж, хто на вас так вплинув, що ви захопились Шевченком?» допитувався далі Квітінський, намагаючись вивідати, чи не попав я під вплив нелегального українського гуртка в Охтирці, яким керував сухотний стельмах Дездробко, і про якого міг щось почути Квітінський через свою шпигунську мережу. Я відповів так, як воно й було насправді. Ніхто на мене не впливав. Я сам дійшов цих думок, читаючи книжки. Які книжки, жваво поцікавався Квітинський, і на клаптику паперу щось занотовував собі. Кобзар Шевченка я взяв з нашої гімназіальної бібліотеки. Прочитав історію України-Русі адмірала Аркаса. Я навмисно наголосив на слові «адмірал». Ця книжка вільно продається і в нашому Охтирському газетно-книжковому кіоску. Уся ця література дозволена, але висновки з прочитаного ви зробили дуже хибні, Давидов. Ну також що. Ви не поганий учень. І я не хочу псувати вам вашої життєвої кар'єри. Але як директор гімназії я повинен попередити вас, якщо я дізнаюсь, що ви займаєтесь у гімназії пропагандою українохільства. То, вибачайте, я муситиму виключити вас із гімназії з вовчим білетом. І перед вами, Давидов, зачиняться двері всіх вищих учбових закладів Російської імперії. Зрозуміли? Після цього Квіцинський відпустив мене і більше до цієї справи не повертався. Та треба ж було так стати, що через півроку, в лютому 1917 року, вдарив перший грім революції і могутні, здавалось, непохитний царат раптом упав, а за ним, випереджаючи одне одного, пішли події, які не снились ще зовсім недавно громадянам Російської імперії. Квіцинський швидко зорієнтувався в ситуації і владною рукою послабив того загвинчені досі гайки гімназіального порядку і дисципліни. Десь на початку березня я звернувся до нього по дозвіл відбути в гімназіальній залі загальноміські збори учнів-українців. Прошу, прошу, ніби аж зрадів Павло Якович, що така знаменна подія відбудеться в стінах його гімназії, а мені, Давидов, дозволите бути присутнім на цих зборах. Тепер уже я в свою чергу відповів, просимо, просимо, Павло Яковичу, будемо дуже раді бачити вас на наших зборах. Квіцинський таки прийшов на збори, взяв стільця і сів збоку біля стінки, щоб усіх бачити. Він зацікавлено розглядав юнаків і дівчат, що заповнили залу, і на обличчі його виразно було помітно велике здивування. «Як же так?» – мабуть, думав він. «Я гадав, що є тільки один українофіл Давидов, а їх он скільки назбиралось, і гімназисти...» із ремісничого училища і з вищої початкової школи, ба навіть гімназистки є. 6 червня в Охтирці відбулася велика українська маніфестація, в якій і я, звісно, теж брав участь. Коли маніфестанти проходили будинок гімназії, я вигукнув гасло «Хай ця гімназія буде українською!» Маніфестанти підтримали мене і почулися вигуки хай живе українська наука, слава! Квіцинський, що вийшов на ганок свого директорського будинку глянути на це незвичайне, небачене ще ніколи вахтирці явище, старанно заплескав у долоні на знак свого цілковитого схвалення мого гасла. Десь у місяці липні я випадково зустрівся з Павлом Яковичем на вулиці, і він спинив мене. Я читаю... Селянську газету, що її видає Охтирська просвіта. Ну, скажіть, Давидов, навіщо там пишуть «кляса», «фльота», коли український мужик каже «клас флот»? Треба, щоб газета була близька до нього своєю мовою, а не відштовхувала від себе всякими тими «клясами». Отаке диво! Павло Якович починає турбуватись, за мову української преси, яку величезну еволюцію пройшов він за десять місяців революції після тої пам'ятної розмови зі мною, коли загрожував вовчим білетом за українську пропаганду. А ще через рік він вразив мене так, що я отитерів. Коли на кілька днів приїхав із війська до матері, я знову зустрівся з ним випадково на вулиці. Побачивши мене у військовому брані сивій шапці з синім шликом, Павло Якович сплеснув від захвату руками і заговорив зі мною по-українському. Здрастуйте, Давидів! Дуже рада вас бачити!» «Скажіть, Давидів, чому в Києві ще й досі стоїть пам'ятник Богданові Хмельницькому, а не Мазепі? Чому взагалі панькаються з кацапами?» Якщо в нас самостійна українська держава і гетьман, то кацапів треба виганяти з України. Це одвічні її вороги. Ні, Давидів, я цього ніяк не розумію. Я слухав Павла Яковича і думав, яку круту еволюцію зробив цей колишній поляк, що обернувся на росіянина, а тепер стає українцем. Він буде зразковим директором Української гетьманської гімназії. Він буде пильно стежити, хто ще говорить по-російському, і нещадно переслідувати їх. Він буде вірно служити всім владикам на землі. Він зможе обернутися ще будь-у кого, тільки полякам уже не буде ніколи. Для Польщі він назавжди втрачена людина.